Розділ 6. Іду до барда дима. Бий, нокаут, мій тріумф. І дивно, незважаючи на такі страшні переживання, мені нічого-нічогісінько не снилося в ту ніч, і я спав як убитий. Тільки заснув, як одразу й прокинувся. Уже був ранок, і мати доїла контрибуцію. Коли я заворушився, вона одразу побачила мене і не здивувалася, і не лаяла. Тільки спитала насмішкувато. Ну, як риба, щось не бачу. Дід таки повірив моїй брехні про нічну рибалку з бардадимом, а той увечері так і не приходив. Та. Махнув я рукою, мовляв, не питайте, нема чим хвалитися. І, вибравшися з стіна, боком ховаючи під сорочку апарат, вишмагнув повз матіри з сарая. До бардадима, негайно, поки він не прийшов бо подумає, що я таки насправді вкрав. Може, вмовлю. Все йому поясню. Все-все. Там же в апараті доказ. Ой, тільки б вийшло щось на плівці. Тільки б вийшло. У голові в мене все крутилося, стрибало й переверталося. Бардадим пирхаючи умивався на подвір'ї біля криниці. Я важко зітхнув і рішуче підійшов до нього. Гришо! Він підвів на мене мокре обличчя. Я простягнув йому апарат Бий, Гришо, бий Це я твого апарата вкрав Бий Я підставив йому свою пику І замружився, чекаючи удару Але удару не було Для чого брав? Пробасив Бардадим Привиди вночі знімав На горбушій могилі Зняв? Зняв Бре О! Черкнув я себе долоною по шиї. «Ану, ходімо, проявимо!» «Ходімо!» Писнув я, ще не віряши, що так легко минулося. На ходу, втираючись рушником, Гриша повів мене в хлівець, де в нього була обладнана фотолабораторія. Потім, у цілковитій темряві, що аж очі боліли витріщати, він щось клацав, шарудів плівкою, хлюпав у якихось мисочках. Я тільки догадувався, що він дістає з апарата плівку і пхає її у проявник, промиває і знову пхає у фіксаж. Я з трепетом ждав. Невже нічого не буде? Нарешті він очинив двері хлівця і вийшов, тримаючи в руках мокру плівку. І одразу підніс її до очей, роздивляючись. Ну, що? Що? Що? Що? Аж підскочив я від нетерпіння. Та цить! Кривився він спершу і мруже в очі, вдивляючись у плівку. І раптом вигукнув. Єсть! О, чорт! Єсть! Щоб мене грім побив, щось єсть! О, чорт! Обличчя в нього було по-дитячому розгублене. Дай! Дай! Схопив я його за руку. І він, що іншим разом обов'язково дав би мені за таке ляща, покірно схилився, показуючи мені плівку. Ой! Єсть, так і єсть. Правда, не дуже чітко, навіть дуже не чітко, але єсть. Видно білий обрис горбушеної каплиці, негатив же, і на ньому темний силует. тулуб, руки, а голови нема. Мене враз охопило таке почуття, що я й переказати не можу. Ото є російське слово восторг, Так от саме той восторг мене охопив. Бо в ньому є оте воз, що ніби догори підносить. А мені здалося, наче я стою вже не на землі, а на якійсь повітряній подушці, як у тій сучасні кораблі. І та подушка росте і підносить мене все вище і вище. Матінко моя, невже ж це я зробив таке, чого ніхто в світі ще не робив? Сфотографував привида, живого привида сфотографував. «А ну, розказуй, як це було! Тільки не береши, бав. Бардадим підніс мені до носа свій кулачище, Але я спокійно одвів його від свого носа. Чого мені боятися? Чого б це я брехав? І я розказав Бардадимові чистісінько все, навіть як на випередки хрупли племінник Москвич і Льоха. «Чортівня якась! Привид!» – знизав плечима Бардадим. «Який у біса привид! Нема ніяких привидів!» Які можуть бути привиди? Люди в космосі літають, а ти – привид. І тут я йому видав суть теорії про цілком наукове перевтілення за законами фізики, розуму і душі людської у привиди. «Тю», – сказав Бардадим, – «дурниці якусь верзеш. Купи не тримаються». Але в очах його не було переконання. Швидше була непевність і збентеження. Бардадин, чесно кажучи, не був відмінником, він більше вмів працювати руками, ніж головою Що-що, а академіком він не стане, це точно А що ж тоді це таке, як непривид? – спитав я Лихий його зна, може хтось перевдягнувся, щоб тебе налякати А голову куди подів? Одрізав на врем'я, і ніг не було Відначе в повітрі витав, я ж бачив Ну, от хай плівка високне, надрукуємо, буде видніше. Зненацька із затину вигулькнула голова Антончика Мацієвського. А що? Є щось? Є? Криво усміхнувся він. Я кинув на нього вбивчий погляд і одвернувся. Ну, ну, ну чого ти, чого? Мене мати не пустили. Клянусь, що я винен, замкнули в хаті. Клянусь. Я мовчав, не дивлячись на нього. Тоді, звертаючись до Бардадима, він знову спитав: "Є щось? Є так, Гришо?" "Та є", неохоче озвався Бардадим, схоже на привид, але хто його знає? "Я гляну, можна я гляну? Ну, будь ласка, будь ласка, я гляну, можна?" Він так просив, що навіть у мене не вистачило духу відмовити йому. «Іди!» – сказав бардадим. «Тільки руками нема цей. Отак бери двома пальцями за край!» Витягнувши шию, Антончик благоговійно глянув на плівку. «У-у-у! Точно! У-у-у! привид І раптом рвонув з усіх ніг з двору. «Ти куди?» «Зараз!» – уже з вулиці гукнув він. Хвилин за десять у Бардадима на подвір'ї було повно люду. Всі хлопці з нашого кутка збіглися сюди. І Вася Диркаш, і Коля Кагарлицький, і Стьопа Карафолька, і Вовка Маруня. Не було тільки Павлуші. Гробцями стрибали вони навколо гришки Бардадима і, отпихаючи один одного, без угаву галасували. «Ану, ану, а дай я! Та пусти я гляну! Та я ще сам не роздивився!» «Ух ти! Оце так! Диви! Ох ти!» Нарешті плівка підсохла, і Бардадим пішов друкувати знімки. Я попхався у хлівець слідом за ним, хоч мені там і нічого було робити. Хлопці шанобливо розступилися, даючи мені дорогу. Вася Деркач сунувся було і собі за мною, але Бардадим, пропустивши мене, мовчки удіпхнув Васю і зачинив двері. Гордість сповнила мене повінця і навіть перехлюпнулася через край. Я з Бардадимом, а ви всі – отвалій, як казав Будка, наш київський приятель. Бардадим заклав плівку у збільшувач, вімкнув його, негативне зображення відбилося на фотопапері. Вимкнув і поклав фотопапір у ванночку з проявником. І у неприродному цирковому світлі червоного ліхтарика я бачу, як на фотопапері починає проступати справжнє зображення темної горбушеної каплиці і білого привида на ньому. Серце моє на мить зупинилось, а потім забилося з подвійною швидкістю. Є, є фотографія привида. Хай тепер хтось каже, що я брешу. О, о, речовий доказ. Самому Келдушу, президенту Академії наук, покажу, як треба буде. Ура! Коли ми винесли це мокре фото на двір і показали хлопцям, говорити хлопці вже не могли. Вони тільки мовчки перезиралися круглими північими очима і здивовано витягали свої мармизи. У боксі це називається нокаут. Це коли противник від нищівного влучного удару гепається на землю і лежить догори ратицями, як неживий. Такого тріумфу перед хлопцями я ще не знав ніколи. Навіть коли ми ото з Павлушою викамстролювали різні штуки, то я все-таки ділив славу з ним. І для мене то була не ціла слава, а пів слави. Тільки тепер я зрозумів, що справжня слава неподільна. Справжня слава – це коли ти сам, сам один, п'єш її повними барилами, не даючи нікому ні краплі. Ото насолода, ото щастя». Ех, жаль, що нема зараз тут того іудського Павлуші. Ото б закрутився дзигою, Ото б застрибав, як карась на сковороді. І де він ходить, чорти б його взяли. Мабуть, водить десь пензлякою по папері. Мазило нещасне. Ну, нічого, він сьогодні все одно довідається, Рано чи пізно. Все одно. Я уявив собі, як це все буде, і мені стало щиро від душі його шкода, як він переживатиме. Але сам винен.